Mun on siiri, siiri ka... Elgel kesti kilku maa. Üskade, üskade... Kiel on kümme nebi! on... Kime! Näe kena? Kiel on üks lugu No, läks siil metsa arutama tead? Jah. See, see on küll, et peab käima värske sõhus. No võt, see ongi kõledi jama. No mis sai? Mees läks metsa jalutama. Siil. See, see. Siil. Siil. See. siil. läks metsa jalutama. No siis? See ja jalutas, jalutas siis ära. Nii. Viskas kõrvale pika eile. ¿Uno usted será algo así como <risa>